يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُيَسِّرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وقال لا لا تجلبنا ايها الناس عباد الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون ربع زangu katika imani baada ya kumimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu wa wa na sahaba zake waman sara ala ladhim ila yaumiddin na kila ameyamba atapita katika njia yao mpaka siku ya mwisho amma mawdhu'una leo biiznillah subhanahu wa ta'ala wujubu mutaba'at alkitab wa sunnah ayuha nas ibadallah mawdhu'u yetu ya yuma yalim waidni ya yake Allah Subhanahu wa ta'ala ichelezea maujui muhimu sana inayozungumzia wajibu wa kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayuha Kwa ajili ya kweli na kutimiza lemo la kumbukumbu kwetu basi pasi na shaka Waislam wanawajibika kufuata kitabu na sunna min asbab ikhtiyari hadha almawduu mengoni msababu mazo zimepelekea kuchagua mawuhi hii na kuifanya maudhi hii kuwa ni somo mama litakolisimama takriban katika baadhi ya wiki ni sababu kubwa tatu ziko nyingi lakini tatu hizi kubwa ambazo zimepelekea maujibu hii kuchaguliwa na kusimamishwa baina ya Waislamu. Sababu ya kwanza ayo ya Anna Allah kثرة الجهل وانتشار البدع في ديار ni kukithiri kwa ujinga. Ujinga umekuwa mwingi na kuenea kwa uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na uzu shuhuo ukaingia katika yumba za waislamu ayuha nasu Allah haikukikani pon nyingi ni kwamba wengi katika waislamu ni wajinga katika dini yao Wengi katika Waislamu hawana utambuzi katika dini yao. Wengi katika Waislamu si watu wenye kujua wa dini yao. Nini amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala na nini amefundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam? Basi hilo likawa kidogo lina nafuu lakini mbaya zaidi wakapatikana watu ambao wakajitambulisha kwa waislamu hao kwamba wao ndiyo wasomi wa dini hii wakawafundisha waislamu hawa ambao ni wajinga katika dini yao mbaya zaidi wakawapatia mafundisho yaliyokuenda kinyume na yale aliyoyofundisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hilo likapelekea kwa waislamu hawa kuto zithamini sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na kuona kufuata sunna ni kufukua na tashhidi katika dini na ni mambo yenye na wakati na badali yake wakayachukua mafundisho ambayo hayakufundishwa na Allah hayakufundishwa na mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam hayakufundishwa na wale wema waliyotambulia wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam yakapakana mafundisho hayo baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa na baadhi ya watu wakayatia mafundisho haya katika dini haya mafundisho haya yakakumbatiwa zaidi na yakathaminiwa sana na yakapendwa mno kuliko yale aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam hii ni sababu ya kwanza ya kuchagua mabhuri ya ujumbe at-taba'i wa sunna wajib wa kufuata kitabu na sunna. Ama sababu ya pili wafla takathiri muslimin an ta'allumi ma yajibu alaihim ni waislamu wengi kuwafilika na kujifunza yale yanayowajibikia katika dini. Waislamu wengi ni wavivu kukaa kuisoma dini yao. Na hawana dharura zozote za, za kisheria zinazowazuia wao kukaa na kuisoma dini yao. Hawana dharura hizo. Utamwona tu mtu wakati wa darasa ametoka nje, mala ameongea na simu, mala ameenda kwao, mala amerudi wa sala na hakuna kilicho mzuia yeye ka kujifundisha kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kukaa kujifunza mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hii ni sababu yabbiri. ya pili ya kwamba waislamu wengi wamedhafirika na kujifunza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ama sababu ya tatu ambayo ilipelekea kuichagua mada hii irja'u muslimin ila tamasuki kitabi bilkitabi wa sunna wama alayhi salaful umma ni kuwarudisha waislam tunawarudisha waislam hawa warudi katika kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na owe nayo yale waliokuwa nayo wema waliotangulia katika umma huu kwa tunawarudisha waislam katika dini ya kale dini kongwe aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam waislam washikamani na Qur'ani washikamani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa wa wa wa wa haya au hizi tatu ndizo sababu za kuchagua mada hii inayozungumzia ujubu intiba' wa sunna wajib wa kufuata kitabu na sunna ayyuha an-nasu ibadallah amma hadafi fi hadha almawdu' amma malamghi wamukshuliyo yangu katika mawuhi hii ambayo nimechagua itajishi kwetu sisi takriban majuma na majuma kuizungumza mada hii kwa sababu mada hii ni yake kuna kuarubisha waislamu kati iza yangu ya kama aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura tu hataya nambari 88 inkuridu mastata wa ma tawfiki illa billah alayhi tawakkalu wa ilayhi unib. Makusudio na malengo ni kama alivosema Allah tabaraka wa taala inurid illa al-islah. Hakika sihitaji kitu kingine na wala sina malengo mengine illa al-islah. lengo kubwa ni kutengeneza pale palipo Ispokuwa lengo kubwa ni kuweka sawa pale palipopinda, Ispokuwa malengo makubwa ni kurekebisha nyoyo pale ilipoharibiwa. Haya ndiyo malengo. Allah nasema katika aya hii, illa islah Hakika sihitaji kingine Ispokuwa kutengeneza mastata'tu, kiwango niwezacho. Hata kufuata njia ya haki ko ile ambavyo Qur'ani na Sunna imeeleza basi atafuata kadiri ya uwezo wangu kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala akimuelekeza maelezo haya ayaseme mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wama taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Nasiba msaada mimi isukua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwake yeye Allah nimetegemea na kwa ke yeye Allah subhanahu wa ta'ala naji ni kwa maengo makubwa le islam huku tukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake alitengeneze jambo hili awarudishe waislamu katika dini ya haki awarudishe waislamu katika kushamana na kitabu na sunna ayuha nasu ibadallah almuradu bil kitabi alquranul karim Ma kusudio ya kitabu katika mada ya leo ni Qur'ani Tukufu wa huwa kalamu Allahi haqiqatan al munazzalu min indih wa na Qur'ani maana yake ni kitabu insha Allah ni maneno ya Allah yakihakika ambaye Allah ameyazungumza al-munazzal min 'indi maneno yaliyoterimishwa kutoka kwake Allah Subhanahu wa ta'ala minhu bada kwa dalaka yeye Allah maneno haya yananza wa ilayhi ya'ude na kwake yeye Allah maneno haya yarejea haya au hii ndio makusudio ya kusema kitabu cha Allah wal muradu bisunnah na makusudio ya sunnah malengo hasa na makusudio hasa yanayo sunna, ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabu min aqidahatin au amali makusudio ya sunna ni yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ni yale ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na walikuwa nayo masuhaba katika dini min aqidatin au amal, katika itikadi au katika matendo na utekelezaji tunaposema sunna yana kusudiwa ya na wakataja baadhi ya wanawachuoni wakieleza maana ya sunna hiya alhadiy alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallama wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amala wanasema baadhi ahli alilm ya kwamba sunna ni muongozo ambao alikuwa <tipatikana> nao mtume sallallahu alayhi wasallam na walikuwa nao maswahaba wa, wa mtume sallallahu alayhi wasallam kielemu kadhalika pia kiitikadi yale aliyoyatakili mtume sallallahu alayhi wasallam na waka yatakili maswahaba wa, wa mtume sallallahu alayhi wasallam yanaingia ya katika wa qawlan na qauli yaale aliyasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada na katika mambo mbalimbali yanayofungamana katika ibada yanaingia katika sunnah wa amalan na yale matendo aliyoyatenda mtume sallallahu alayhi wasallam na wakayafanya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam yanaingia katika sunna wa na yale ambayo yamefanywa na masahaba na mtume sallallahu alayhi wasallama akayakubali na akayakiri yanaingia katika sunna yake mtume sallallahu alayhi wasallam haya ndio makusudio ya kitabu na sunna ايها الناس عباد الله ولما نطقنا بالشهادتين كان ذلك دليلا على أننا مضرين باتباع الكتاب والسنه ولن نكتفي بالكتاب فقط بل مع السنه مع سنه مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من الجمع تقول لكم شهاده, شهاده أن لا اله الا الله nashuhudia ya kuwa nashuhudia kwamba hapana mola abuduwe kwa haki isipokuwa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah hilo peke yake nilitosha kwa ni dalili ya kwamba sisi hatutoishia tu ni shahada ya kwanza bali tutaongeza shahada ya pili ya kumfuata na kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam ili tuwe waislamu wa kweli wa wa lazima tukusanye shahada hizi mbili katika nukte zifuatazo katika ichikadi, katika matendo katika kauli katika kutekeleza yale ambayo yalitekelezwa na wale masahaba wa Mtume sallallahu wa wasallam kwamba tusaishi katika kufuata kitabu kadhalika tutaishi katika kufuata suna, ndio maana tukakiri uwepo wa kuabudiwa wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na pia tukakiri uwepo wa risala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam maana yake ni kwamba tutetekeleza maadili na mafundisho maa ya Allah subhanahu wa ta'ala hatusihi hapo tu bali tutatekeleza na kuiga na kufuata maagizo na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallama tutakusanya kitabu na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahu yatawallasani wasalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ayuhanna Allah Tukiwa tunaendelea katika maudhui hii adhim maujui muhimu mno inayozungumzia bujuhutiba kitabi wasunna wajibu wa kufuata kitabu na sunna Uwajib wa kufuata qurani na sunna watu wengi leo katika zama tulizonazo wamelidogosha jambo la sunna Yukalliluna an sha'ni as-sunnah wamildogosha jambo la sunnah bali kwa sababu ya kuwadanganya hawa waislamu wasiojua kitu katika dini yao wakaiacha taarifu ya sunnah Iliyoto katika vitabu vya kifiki na iqadi wakachukua taarifu ya sunnah Iliyoto katika vitabu vya usuli wakasema as-sunnah ma yuthabu fa'iluhā wala yuakabu tarikuha kwa sunna ni jambo ambalo anapata thawabu mwenye kulifanya lakini mwenye kuacha hapati madhambi hii ni taarifu sahihi lakini inatumika katika mambo ya usulul fiqh haitumiki katika mambo ya akida haitumiki katika mambo ya muamala haitumiki katika mambo ya fiqh kila fani ina taarifu yake katika sunna nalau kama mtu wa akida akaitafsiri sunna maythabu fa'ilaha wala yu'aqabu ta'ilaha wana wachuoni wote watamwambia amekosea kwa sababu hii sio maana ya sunna katika fani ya akida Kadhalikaa katika vipi mtu akitafsiri sunna maythabu fa'ilaha wala yu'aqabu ta'ilaha atalaumiwa vile vile sunna maana yake ni pana inategemea wewe unayetafsiri katika fani gani miongoni mwa fani kuna baadhi ya fani za ilmu sunna ni wajib na ni lazima na mwenye kuiacha anapata madhambi na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameahidi alahu kwa mtu kama kwa hiyo inategemewa suna unaitafsiri wapi? Sunna ambayo ni sababu ya mtu kusalimika na maisha ya na, -na, -na, -na adhabu za Allah Subhanahu wa ta'ala na kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa ta'ala maana yake ni yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika itikadi, katika matendo, katika kauli, katika kukini yale aliyokini Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufanyika mambo hayo mbele yake na kwa sababu ya watu kuwadanganya waislamu kwa sunna si kitu chenye maana yoyote katika maisha yao ndio maana wakaichukulia sunna kuwa ni vitu vidogo vidogo sana mtu akikaribishwa katika nyumba yake anaambiwa ndio kule wala sunna yani amejetungedogo sana hii ndio sunna watu wakaamrishwa hivyo katika reli main hadha waqhtan huu uongo na ni uzushi sunna aijafafeshika katika mambo Nawala kula kidogo katika nyumba ya mtu si sunna hii haingii katika sunna aflan biwajhihim minal wujub sura yoyote katika sura zozote hili haliko katika sunna na baadhi ya watu katika kudogosha sunna wao wakatafsiri kwamba kula ugali au kula wali katika shuhuri au katika majumba yao kwamba kula wali chakula cha wali wakaita hiki ndio cha mtume kwa maana hii ndio sunna hii wakaidhoesha sunna kiasi kama hicho Ayuhana sahiba da Allah, Pasina kushikamana vizuri na kitabu cha Allah na maana sahihi ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la fawzan, hakuna mafanikio yote utakayopata sisi katika maisha haya ya dunia na, na maisha ya akhera bila kushikamana na maana sahihi ya sunna na kuirudisha sunna katika maisha yetu. Kwa sunna ni mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam alioishi na akawafundisha masahaba katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila sisi kubaki na maana hii na sisi kushikamana na mwenendo huu ili na sisi tufanikiwe kama waliofanikiwa wale ikabakia suna kwa sisi ni vile vitu vidogo vidogo na tukawaeleza umma maana ya suna tukaiondosha ile maana hasa aliyokujalayo Mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka tumediandalia kufeli baada ya kufa kwetu mbele Allah subhanahu wa ta'ala ahamia tu mutaba'ati alkitabi wasunna umuhimu sasa sa, kufuata kitabu na sunna wametaja ahlul ilmi umuhimu mwingi sana lakini katika Ijumaa leo ndio leo sheka nakutaja nukta mbili zinakuonyesha umuhimu wa kufuata kitabu na sunna alafikisha mengine yataendelea katika wiki zinazofuatia ayuha nasu ibadallah wana taja ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi la yatahaqqaq imanul abdi illa bi mutaba'ati alkitab wasunnah haiwezi kuhakikiwa na kuwa sawa na kuwa imara imani ya mja na wala imani hii haiwezi kuwa imani sahihi isipokuwa kukufuata kitabu na sunna Anataka kusema mimi sitaki kufuata sunna nataka kufuata kitabu tu imani yake mtu huyu haiwezi kuwa imani sahihi yakula Allahu azza wa jall, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-anfal wa atii Allahu wa rasulahu in kuntum mu'minin na Allah na mtume wake ikiwa kweli nyinyi ni waumini kama kweli ninyi mna imani, kama kweli ninyi linaoamini, basi mtiini Allah na mtiini mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Aya hii inaonyesha kwamba kama kweli ninyi mna imani, basi ninatakio mtekeleze taa hizi mbili, kumti Allah na kumti mtume sallallahu alayhi wasallam. وقال أيضا namesema vile vile allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-ahzab aya nambari 36 wama kana lilmu'minin wala mu'mina illa qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna من al-khiyaru min amrihim wa man ya'sil laha wa rasulih faqad dhalla balalan badeen anasema allah subhanahu wa ta'ala kwa wa wala mu'min wa kike illa qadallahu wa rasuluhu amra allan tumbiwake wa nakupitisha jambo aini yakunu lahum walikhiyaratu min amrihi wawa wa la katika amrihi haili hivyo kwa mu'mini wa kike wala mu'min wa kiume bali wao taslima wao wanajisalimisha kwa usalimisho mkubwa kwa amri ya Allah na amri ya Mtume sallallahu wa wasallam kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala waman ya'si Allah wa rasulahu na yeyote mwenye kumuasi Allah na mtume wake faqad dhalla dhalalan mubeena huyo amepotea mpoteo uliomrudio Allah Mwenye kumwasi Allah akaenda kinyume na magunisho ya Allah akaenda kinyume na kitabu cha Allah huyo amepotea wa rasula na kumwasi mtume wake akaenda kinyume na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na akajiweka mbali na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam huyo amepotea akasema Allah tabaraka wa taala wamay arsalnaha wa rasula faqad dhalla dalalan mubina naye yote mwenye kwenda kinyume na Allah ai akaenda kinyume na kitabu cha Allah na kwenda kinyume na mtume wake akaenda kinyume na mafundisho yake hata yakula hawahu taba limajitu bi anasema rasul alayhi salatu wa salam mmoja wenu mpaka yawe matamanio yake ni yenye kufuata yale lilivyokuja nayo haya anasema rasul alayhi salatu wa salam ayuha sahaba allah hii ni faida ya kwanza ya kwamba imani yako wewe haiwezi kukamilika mpaka ukubali kufuata kitabu na sunna na usiiishie kwenye kitabu tu bali sema nafuata kitabu cha Allah pia mimi ni mfuasi wa sunna za sallallahu alayhi wa alihi wasallam Ayuhan wa nasu ibadallah amma jambo la pili kika wa kufuata kitabu na sunna anal hidayata walifauza fawza war fi tahdithi muthabati kitabi wa sunna hakika hidayah muongozo kama katika swala tunamwambia allah inna sirata al mustaqim katika njia iliyonyooka basi muongozo wa kweli walifauza na mafanikio na kufaulu kwa kweli war na huruma ya allah ina patikana fitafi mtaba'ati alkitabu wa sunna yote hivi vinapatikana katika kiki vizuri kwenye kufuata kitabu na sunna Mtu akaji kiki vizuri kwamba ye ni mfuasi wa kitabu na suna basi yanapatikana mambo hayo tuliyoyataja. Ayyuha nasu ibadallah. Allah Subhanahu wa ta'ala anathibitisha shahiri katika sura Al-Ahzab aya nambari 71. Wama ayyatu illaha wa rasula faqad faza fawzan adheema. Na yote yule ambao wamekumtii Allah na kumtii mtume wake basi huyo amefaulu ufaulu uloku kubwa. Simu ni kutekeleza Qurani peke yake. La, lazima atekeleze kitabu ja Allah na atekeleze sunna za Mtume sallallahu alayhi hayo mawili, hakika huyo amefaulu tena ufaulu uloku kubwa kabisa ayuhan nasu ibadallah waqala fi surati ali imran aya nambari 132 amesema allah tabaarak wa ta'ala wa ati'u allah wa ar-rasul la'anakum turhamun waati'u Allaha war Rasool na mtii ni Allah na mtume wake la'alla turhamun ili mpate kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya hivyo Allah atawhurumieni atawsalieni madhambi yenu kadhalika atakuingizeni katika kopo yake inapatikana hilo kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayuhan nasu ibadallah bal katka suratin nur ayah nambari 54 anasema allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam qul sema ewe muhammad atii allah wa atii arrasul mutii allah wa ambia Mtjini Allah namsiseme tu sifuafuata kitabu tu la waati'ur rasul namtjini mtume wafuate sunna zile zile wasiishie kwa kitabu tu qul ati'u Allah wa, bile bile. Kul, ati wa ati fa in tawallawu. Allah fa kama watakengeuka kama wataacha ujumbe huu kama wataacha amri hii ya kufuata kitabu na kufuata sunna kama wataacha amri hii fa inma alayhi ma'ummil wa alaykum ma'umiltum hakika si vingineyo muhamad ataulizwa kwa yale aliyopepeshwa kufikisha ujumbe kwa watu Ataulizwa kwa hili wa alaykum ma'umiltum na nyinyi pia mtaulizwa hayo mngyobedeshwa kufuata kitabu na sunna mtaulizwa ulifuata kitabu na suna anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa antu na ikiwa mtaamua kumti mjume sallallahu alayhi wasallam kubali kufuata kitabu cha Allah na kubali kushikamana na sunna ipasavyo za mjume sallallahu alayhi wasallam tahdadu basi kaumbuka habaina patkana hilaya katika kufuata kitabu na suna wama ala rasul illa albalaghul al mubin na hakuna kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Ispokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam jukumu lake yeye ni mfikishaji aliyewaza kazi yake ni kufikisha tu kwamba anawahimiza watu wafuate kitabu anawahimiza watu wafuate suna hata akitaka ataamini atafuata ni mafanikio yake yeye katika maisha duniani na akhera na atakiona kwamba hawezi hata kengeuka ataamua kubaki kufuata kitabu peke yake au pia atofuata kitabu na sunna au atakufa kitabu tu bila ya sunna au akafuata sunna bila ya kitabu akaacha kimoja katika hivyo basi huyo hakika yeye يقوم للمطوم الله عليه وسلم عليه تشتميه يي اتاوليزا سبيتياما كن اكو فيله البو فواتا الله عليه واله وسلم ايها الناس عباد الله فعن ابي هريره رضي الله عنه يقال النبي صلى الله عليه وسلم Roga bi hore gira radi za Allah zimuende anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam inni qad khallaftu fiikum ithnataini lan tadilla ba'dahuma abada kitab Allah wa sunnati anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam inni hatika yangu Muhammad qad khallaftu vitu ba'dahuma hamtokotea baada ya kuwa muda wa kuwa mnishikamana na vitu hivyo viwili kati ya hadithi ile kuja lantadhillu ansa in tamassaktum bihima lantadhillu abada mkishikamana na viwili hivyo hamtokotea milele maadamu kuna nini kuna hizo viwili hamtokotea Mjume kusema, ukishikamana na kimoja tu ukaache kingine hautopotea la sharti mtushikamane na vyote viwili hatutopotea. akasema mjume sallallahu alaihi wasallama kitab kitabu Allah kitu cha kwanza ambacho nimekuatieni ninyi ni kitabu cha Allah wa sunnati na kitu cha pili ni sunna zangu haiwezekani sunna tukasema ni kitu ambacho kumtakifanya hapa dhambi wakati tukishikamana na sunna hatupotea hatu بلا شك سنة بي هي واجبو كيفواته ني صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابا mawangu wote hu mtume anasema kwa mawangu wote utaingia peponi isipokuwa yule atakayekataa alu wamali ya aba ya rasulullah masahaba wakauliza ni nani atakayekataa kuingia peponi ewe mtume wa allah almtume akasema man ata'ani dakhala aljanna wa man asani dakhala alqataba kwa mwanaisema anipaani dakhala aljanna yeyote atakegubali kuniti mimi muhamad akakubali kushikamana na sunna zangu dakhala aljanna huyo wa asani na yeyote atakayesema mimi sitaki mambo ya sunna fakad aba ameikataa mwenyewe kuingia katika pico ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa lazima tushikamane na kitabu cha Allah na lazima tushikamane na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama bali mwenyewe wakati anaelezea na kuisifia na kuisifu sunna yake akatamka maneno mazuri akasema ya عليه alayhi salatu wa salam anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam taraktukum ala almahajati albayda laylaha kana hariha la yazidu anha illa halikum shikamani maneno ya mtume Usiku wake namna unabonekana ule muongozo kana hariha ni kama unavyoonekana mchana wake kwa maana ya kwamba haufichikani uko wazi kila mwenye akili kimamu atajua kwamba hii ndio haki na hiyo sawa Lailuha kana hariha usiku wake unapoonekana ni kama unapoonekana mchana wake ni sunna safi ni mwongozo safi kabisa kisha mtume akaendelea kusifu sunna yake akasema la yazihu alha ipuza yoyote sunna hiyo hatajiepusha hiyo yote na sunna hiyo illa halikun isikuwa mtu huyo atakuwa ni mwenye kuangamia mbele ya Allah maadamu ataki suna za Mtume صلى الله عليه وسلم basi huyo atakuwa ni mwenye kuangamia siku ya kumombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa manne yake na kwa formula zake atujalie minal mutamassikina bilkitabi wasunnah tuwe katika wale ambao wenye kushikamana na kitabu na sunnah Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu al بالكتاب bil-kitabi was-sunnah Allahumma atina nufusa خير wa zakkirha anta khayru man zakkaha anta على wa محمد wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam